Але вулкани серця, так само, як і вулкани природні, ніколи не питають дозволу і не попереджають нас про свій бунт. Мало кому вдається встояти перед натиском внутрішньої стихії, щоб таємне не зробити явним, щоб не пустити стрімголов набути руками і досвідом, не такі ламалися під натиском серця. А хто я? Жінка, яка піддалася спокусі і спробувала зазирнути у прірву. Хіба я свідомо хотіла цього? Хіба я коли думала про таке? Причина всього мого гріха ховається у моїй пам'яті. Вона, проклята, видобула тих повичів і плаваючих лебедів з-під уламків минулого і спровадила на заборонену дорогу в руки диявола. А я тоді і не подумала пручатись. У мені все було чорне і несмачне.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 Ніби ти знаєш, як люблять перед смертю, а потім, коли він знову піде, будеш плакати. І що в цьому нового? Ти його любиш. А це не закоханість, яка є просто вигадкою, бо не зважає ні на умовності, ні на реальність. Ти його любиш, розуміючи всю абсурдність і ненормальність своєї любові до нього, приймаючи такого, яким він є. Жорстокого, безвідповідального, ніжного, п'яного, брехливого. Як тільки минув перший доман самообману, ти побачила його наготу не лише фізичну, але і внутрішню, і прийняла з усіма його ватами. Кажуть, коли відбувається вторгнення щоденних людських ват в ауру закоханості, тоді руйнується все наносне, зникає дим вигадки, і ти чуєш легалізацію любові, яка приймає і виправдовує усе. Ось і виправдовує цього жеребця, цього огера. Люби на здоров'я, але не мучиться, що не прийшов, що може ці три доби лежить в обіймах іншої. А ти хотіла, щоб він лежав у твоїх зморщених обіймах? Ти вже стара для нього. Ти йому потрібна для колекції чи досвіду. Ти повинна була звикнути, і він тебе рік вчить звикати до себе такого. А тобі в голові снуються дурні думки накласти на себе руки. То хто після цього скаже, що ти розумна? Коли б ти була розумною і поводила себе відповідно до свого статусу і віку, ти давно вийшла б у місто, посиділа б в якомусь придорожньому кафе, чи полежала б на пляжі, чи купила б якоїсь смакоти і святкувала б сама з собою безсоромне, егоїстичне свято свободи. «Хіба ти ще не заслужила свободи? І хіба це не є свобода, можливість бути в безпеці, не боятись за життя дітей, не мати на руках каліки, самій не бути калікою?»